Bismillah, alhamdulillah, wassalat, wassalam ala rasulillah, rabbana zidna ilmen, allahumma allimna ma yamfa'una, wa allim wa anfa'una bima'a allämtana. Vi ber allas ban att han ska gynna oss med den kunskapen vi går igenom och att han ska göra kunskapen ett bevis för oss och inte emot oss på domedagen. Vi tänkte börja att läsa från en bok som heter Manhajj Salikim. Och el som är skriven av Abdulrahman bin Nasir al saadi som dog för ungefär 30 år sedan som var en lärdman från Qasim i Saudiarabien. och den här boken är väldigt unik för den tar upp nästan alla kapitel i fiqh och den är så här liten alltså och många fiqhböcker som går igenom allt är väldigt stora. 10 volymer, 5 volymer, sju volymer. Men den här jag är en 200 sidor ungefär. Och varje sida är inte heller så full. Utan det är en väldigt kort bok marshalat här. Och den är perfekt för nybörjare. Och den här författaren, han var en mycket lärd person. Han var en tjej som hade många studenter. Och bland hans kända studenter var Ibn Uthaymin och andra lärde. Han säger i förordet att han har gjort den här boken förkortad och nämner inte massa olika åsikter, utan han nämner bara det som han tycker verkar vara korrekt. Och han håller sig också till det viktigaste. Alltså han går inte så djupt in i alla frågor, utan det är väldigt ytligt. Så det är en perfekt bok för nybörjare. Och så nämner han också att eh, han nämner de kändaste bevisen. Ja. Och ibland så istället för att nämna själva eh, punkten så nämner han bara beviset. Så att personen lättare ska komma ihåg den här saken. Och sen så nämner tjejen att som en, ett förord som man måste känna till att de fem bestämmelser som finns i islam de kallas för Al-Ahkam Al-Khamsa allting i dunja faller in under en av dessa fem bestämmelser Al-Ahkam Al-Khamsa Al-Wajib, Al-Haram, Al-Makruh, Al-Masnun, Al-Mubah Al-Wajib, det som är obligatoriskt det som sharian har beordrat med. På ett, som tyder på att det är obligatoriskt. Om man gör det får man belöning. Och om man lämnar det så förtjänar man straff. Som till exempel att be fem gånger om dagen. Det är wajib. Om man gör det får man stor belöning. Man får känna att gå till paradiset. Om man inte gör det så förtjänar man straff. Den andra är haram Och det är totala motsatsen till. Wajib, till obligatoriskt. Haram, det som är förbjudet. Det som sharian har förbjudit. Om man gör det så förtjänar man straff. Om man håller sig borta från det så förtjänar man belöning. El makro, det som är förhatligt, det som är ogillat. Om man håller sig borta från det får man belöning. Och om man gör det så får man inget straff. Som till exempel att kanske eh, kolla i bönen. Man står kolla till höger och vänster när man ber. Om man gör det så får man ingen straff. Men om man låter bli så får man belöning. Ta in. Och el det som är sunna. Det är det som är rekommenderat. Om man gör det får man belöning. Och om man låter bli så får man ingen straff. Som att be till exempel två raka innan fajr. Det är sunna. Om man gör det får man belöning. Och om man inte gör det så får man ingen straff för det. Och den sista, den sista är el-mubah. Det som varken är beordrat eller förbjudet eller rekommenderat. Utan det är något som är tillåtet. Som att duscha om man tycker att det är varmt. Det är tillåtet. Att äta mat, det är mubah. Att gå på gatan, det är mubah. Det har ingenting med dyrkan att göra. Men vissa saker som är mubah kan ibland bli dyrkan- om man har rätt avsikt. Som till exempel att man sover med avsikten av att eh, bli pigg så att man kan gå upp och be på natten till exempel. Om man har den avsikten så får man belöning för sumnen. Man äter eller man tränar till exempel med avsikt att bli en stark muslim. För att försvara islam och muslimer. Då får man belöning för att man tränar. Och så vidare. Så allt går tillbaka till personens avsikt. Och sen säger kirchen att man som muslim måste lära sig allt som man behöver. Det är obligatoriskt att lära sig allt som man behöver. Vad gäller dyrkan eller transaktioner med människor. Och vi nämnde i tidigare lektioner att det finns två sorters kunskap. Den som vissa muslimer måste kunna och den som eh, alla muslimer måste kunna. Det som alla muslimer måste kunna är till exempel tauhid, Att känna till att Allah är den enda som har rätten att dyrkas. Att känna till vad som är kyrk. Det här är obligatoriskt. Att lära sig hur man gör wudu, hur man gör salat och så vidare. Det här måste varje muslim lära sig. Och så finns det kunskap som bara vissa måste kunna. Som till exempel all arvsrätt. Eller hur man ska gå tillväga om det har skett ett brott hur man ska dumma i den här frågan, skilsmässorfrågor och så vidare. Där räcker med att en person i staden kan till exempel, så kan folk vända sig till honom för att få svar på sina frågor. Och så nämner tjejkan hadithen från profeten a.s.w. Men yuridillahu bi khaira yufaqihu din att den som Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen. Och den hadithen finns i Bukhari och muslim. Så ett tecken på att Allah vill en människa gott är att han har fått förståelse i islam. Och sen börjar tjejen och säger kitabot bahara. Och jag tänkte bara lägga till också att folk kanske undrar varför kan jag inte bara berätta om hur man gör bodo och, och sånt. Varför måste jag ha en bok för? För det är alltid mer trovärdigt. Alltså, om jag säger du ska göra sig och så i slutändan kommer du säga ja, jag hörde det från Abdu'l-Wadud, han sa men vi läser från en bok då säger vi att den här tjechen han säger han är ärlig, han är lärd. Så vi refererar alltid till de lärda i våra föreläsningar och baserar våra föreläsningar på böcker. Inte på vad jag tycker eller känner eller något, utan det är alltid på böcker. eller hur? Det är något som människan har lättare att ta emot. Och vi kommer självklart förklara det tjechen säger och lägga till lite punkter. Tjechen han säger kitab och bahara Boken om renlighet. Eller kapitlet om renlighet. Och han börjar med att säga att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa Bunya al-Islamu ala khams. Islam är byggt på fem pelare. Shahadatu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammad rasulullah. Wa iqamis salah. Wa i zakah. Wa hajjil bayt. Wa som i ramadan. Vittnesmålet om att ingen i världen dyrkas förutom Allah och att Muhammed är hans bud Att man etablerar bönen. Att man betalar zakat. Att man fastar i Ramadan och att man gör hajj till Allahs hus. Och den hadith är autentisk. Den finns i Bukhari och i Muslim. Och vad gäller första trosbekännelsen La ilaha illallah så betyder det att man känner till att ingen har rätten att dyrkas förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Att till Allah- Tillkommer dyrkan endast, men får inte dyrka någon annan än honom. Och om man dyrkar någon vid hans sida så är det kyrk. Det är den största synden och det största brottet människan kan begå. Så därför måste tjänaren vara uppriktig i allt det han gör till Allah subhanahu wa ta'ala. Att allt han gör, vare sig det är i tro eller i handling, så är det med uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är grunden av islam. Och det här är alla profeters budskap. Det är det som alla profeter kommer Att endast styrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Att vi har inte sett, Vi har inte sänt något bud före dig, Mohammed. Förutom att han kom med uppenbarelsen Lä ilaha illa ana. Att det finns ingen som har rätt att dyrkas förutom jag, säger Allah, så dyrka då mig. Surat Al-Anbiya, vers 25. Och sen, shahadat och enna Muhammed rasulullah. Det betyder att människan måste tro att Muhammed, sändes till ethaqalain, människor och jinner. Alla människor och jinner. Och han sändes Bashiran och Naviran som en varnare Och en som kommer med glada nyheter. Och han kallade folket till tawhid och till att lyda Allah och att tro på det han har sagt. Och att lyda hans beordringar och hålla sig borta från det han har förbjudit. Och det finns ingen lycka och det finns ingen framgång i detta liv eller i nästa liv förutom om man tror på Mohammed sallallahu alaihi wa och lyder honom. Och vi måste sätta kärleken till honom framför kärleken till oss själva, till våra barn och våra föräldrar och till alla människor som har nämnt i hadithen. Att vid Allah så är han inte troende. Den som inte sätter kärleken till mig före kärleken till sig själv, sina föräldrar och sina barn. Och och hela mänskligheten som det har nämns i hadithen. Och att Allah subhanahu wa ta'ala hjälpte honom i hans budskap med att ge honom mirakel. Och att Allah också gav honom den bästa karaktären som någon människa någonsin har haft. Och att religionen generellt, eller religionen i sin helhet, bara omfattar vad som är gott och vad som gynnar mänskligheten. Så religionen gynnar mänskligheten i det här livet och i nästa liv. Och det största beviset som han fick, det var Koranen. Den ärade bok där Allah subhanahu wa ta'ala har kommit och berättat sanningen för människan, hans beordringar och hans förbud, Wallahu alam. Och den jätteviktiga punkt också som Sheikh alltså oss han det är väldigt generellt men just det här med att religionen är så perfekt. Och att akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al dina. Idag har jag fullbordat er religion för er och fullbordat velsignelsen och jag har gjort islam till er religion. Islam är så komplett. Det finns ingenting som har utelämnats. Och det här bevisar att islam är Allahs sanna religion. För alla andra religioner är fulla av motsägelser och brister. Och de kommer inte med världen, de här viktiga frågorna som människan har i livet. Men islam det är komplett. Allting står. Och man har förrat närfället i min käj. Vi har inte utelämnat någonting i boken. Så islam omfattar allt. Profeten Sallows han har lärt oss hur man vaknar, hur man äter, hur man går på toaletten, hur man gifter sig, hur man skiljer sig, hur man jobbar, hur man. Gör allt i livet som man behöver veta. Relationen med sig själv, relationen med sina medmänniskor och relationen med sin skapare. Så islam är komplett. Och dess eh, nytta omfattar hela mänskligheten. Alla de här lagarna, om man skulle bara reflektera över dem så finner man att det är de enda lagarna som passar mänskligheten. För de kommer från skaparen. Och vem känner till skapelsen bättre än skaparen? Och när man har implementerat sharia och alla lagar på jorden så har man funnit att det har, det har fungerat. Det har varit rättvisa. En rättvisa som mänskligheten aldrig har skådat tidigare. De första hundra åren av islam. Det fanns nästan inga brott i den muslimska världen. Du kunde rida från ena från typ Spanien till Mekka till Palestina. Överallt utan att vara rädd för något. Utan det var rättvisa. Och Det, fanns, det kom en tid då man inte ens fann fattiga människor. Då folk betalade zakat och man delade ut pengar till fattiga. Så kom det en tid i islam där man sa, dela ut pengar till de fattiga. Och de som arbetade sa, vi hittar inga fattiga. Och då så sa den här emiren att ge då till de som är skuldsatta. De sa, vi finner inga skuldsatta. Okej? Ge dem som vill gifta sig, vi hjälper dem att gifta sig. Så, så är det man implementerar islam. Inte som man säger i de här samhällen att det ska vara rättvist och så vidare. I slutändan så är det väldigt orättvist i de här samhällena. Om man tänker på hur saker och ting är uppbyggt. Och sen börjar kirchen att gå igenom det här med renlighet. Första kapitlet. Elmié. Vatten. Och han börjar med att säga. Vad gäller bönen så har den vissa villkor. Som måste uppfyllas innan det att man ber. Och ett av dessa villkor är renlighet. Så som profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "La yaqbalu Allahu as bi bahur. Att Allah accepterar inte bönen utan att man har renat sig. Allah accepterar inte bönen från den som inte har renat sig. Och den har finns i Bukhari och i Muslim. Och att rena sig omfattar tre saker. Det finns, man kan säga, två sorters eh, orenhet eller orena tillstånd. Al-hadath al-akbar och al-hadath al, -hadath, al -asrar. Att man är ett litet eller ett mindre orent tillstånd och ett större orent tillstånd. Det mindre orena tillståndet det är det som kräver att man gör wudu. Som en människa har gått på toaletten till exempel. Då har han förlorat sin wudu. Och då är han eller befinner sig i det mindre orena tillståndet. eller hadeth eller asrar Och då måste han göra wudu. Eller ta jämom om det inte finns vatten som vi kommer komma till. Och så finns det det större orena tillståndet. al janaba Där man måste duscha eller bada. Som om mannen eller kvinnan har fått utlösning eller haft sexuellt umgänge. Eller kvinnan har blivit ren för sin mens. Då måste hon rena sig genom att duscha. Och samma sak gäller mannen. Om man har fått utlösning så måste han då duscha eller bada. Och sen säger kyrkan att det finns två sätt att rena sig på. Grunden är att man använder vatten. Det är det första sättet. Att man rena sig med vatten. Och det andra sättet är att man rena sig med jord. Alltså tayemum. Man... Eh, Odagrant rena sig inte med jorden att man liksom stryker den på kroppen utan man slår händerna i marken stryker över händerna och ansiktet som vi kommer komma till i kärlevet här och vad gäller vatten så säger tjejen att allt vatten som kommer från himlen eller som kommer ut från jorden alltså hav, sjöar, floder allt vatten som kommer från himlen eller från jorden det är rent. Och man kan rena sig med det här vattnet. وانزلنا من السماء ماء طهورا. Alla säger Suret Al-Furqan, vi har sänt ner rent vatten från himlen. Så om man är ute i skogen eller vid ett hav eller på en båt eller någonting så ska man aldrig tveka på om det här vattnet är okej okay att använda för att göra wudu. Okej? Okay? Utan allt vatten i grunden är rent. Okay? Vare sig det kommer från sjöar, hav, vad är nu kan man en vattenpöl mitt ute i skogen, eller det ligger i ett berg eller någonting. Allt det här vattnet är rent. Även om vattnet har ändrat smak, lukt och färg. Även om vattnet har ändrat smak, lukt eller färg. Med någonting rent. Det här är jätteviktigt. Vi kommer komma till hur vattnet blir smutsigt. Orent i islam. Men exempel. Om du går till en sjö. Och vattnet har ändrat smak, lukt och färg. På grund av alger. Eller vass som ligger i vattnet. Eller hur? Det kan lukta konstigt. Om du tar upp vattnet och häller det i ett glas. Så är det inte genomskinligt. Det luktar konstigt det kanske smakar konstigt och det har en annan färg det här vattnet är rent Man får jag använda det för då? varför? för det som har ändrat smak, lukt och färg är någonting rent sjöaljer till exempel det är någonting rent, det är inte någonting smutsigt i sharia och vad som bevisar det att man kan använda det här vattnet är att profeten al-isatussalam han sa då man skulle tvätta en kvinna som hade dött. Om jag inte hör fel så var det hans dotter. Han sa nej, det var hans dotter, ja. Han sa tvätta henne tre eller fem gånger. Och sista gången så ska ni stoppa kärfor i vattnet. En slags parfym. Och han sa innan också att vattnet ska blandas med sidr. Blad från ett träd som doftar gott. Så det här ändrar lukt och smak på vattnet. Men vattnet är ändå rent. Och vissa vill man säga att det finns eh, en annan kategori på vatten. Vatten som har eh, som är rent men som inte går att använda i Olu. Och då ser de till exempel eh, tevatten, saft och så vidare. Men den korrekta åsikten är att det här behöver man inte nämna. För det här kallas inte ens för vatten. Eller hur? Om jag säger till dig hämta vatten i skriva Olu. Du hämtar inte te, eller hur? Fast det är ju vatten som du har stoppat en te på sig men det kallas inte för vatten, det kallas för te. Och samma sak saft. Det kallas inte för vatten, det kallas för saft. Så så länge det kallas för vatten så får man använda det. Men om det kallas för någonting annat så ska du inte använda det. Okay? Så man kan inte göra odo med saft eller med te eller någonting sånt. Och vad som bevisar att grunden i allt vatten, att det är rent, är också profetens uttalande, alayhi sallam, att vattnet är rent och ingenting eh, typ förorenade. Och den här diten är autentisk. Och en gång så kom det en fiskare till honom eller en sjöman och frågade och han sa, Allah sänder bud vi ger oss ut på havet, vi seglar och vi har med oss lite vatten om vi använder det här vattnet för att göra wudu så har vi ingenting att använda till att dricka och laga mat med. För vi har av havsvattnet? Och då så sa profeten Halem, hå varor och helgem med ihop. Att havsvattnet är rent. Och dess självdöda kött är halal. Alltså, och det här är saltvatten som är runt Saudiarabien. Så det bevisar också att både salt och sötvatten är okej att använda vid bodov. Och han sa här en annan färd som är att. Det självdöda från havet är halal. Och här lär vi oss att om någon kommer att fråga en fråga om islam. Han vill veta om vatten. Här svarade profeten Hassalam med någonting som han inte frågade om. Att du kan ge personen mer kunskap än vad han sökte. För du vet att personen är i behov av det här. Han är på havet. Vad är det de äter för någonting? De äter fisk. Så han svarade honom med någonting som han vet att han kommer att dra nytta av. Och vad menas då med att dess självdöda är halal? Att om ni hittar en fisk som har dött så är den halal. Och det bevisar också att fisk behöver inte slaktas. Det finns ingenting som heter halal, slaktad fisk. Utan du fiskar, tar upp fisken, den dör. Sen kan du äta den. De behöver aldrig slakta en fisk. Och tyvärr är det vissa som försöker lura muslimerna. De säljer fisk och så skriver de halal, slakta. Alla måste... Men... Om vatten, vilket vatten det än må vara, ändrar smak, lukt eller färg med någonting smutsigt. Då är vattnet smutsigt. Nejis, och då får du inte använda det. Och när vi säger smutsigt så menar vi negis, Alltså till exempel urin. Eller det finns det kommer något hundbajs eller någonting i vattnet. Som gör att det ändrar smak, lukt eller färg. Då får du inte använda det. Och det här har ofta med kvantitet att göra. Om det är en swimmingpool till exempel. Som det kommer lite snedgecy så sker ingenting med vattnet. Eller hur? Det är fortfarande samma sak. Men om det är en liten hink så brukar det oftast ändras smak, lukt eller färg. Om eh, någonting smutsigt kommer i för det är så liten mängd. Men det är generellt så skulle du tänka. Och det behöver inte vara alla tre. Det räcker med att en av de här tre ändras smak, lukt eller färg. Så jag hoppas ni har förstått skillnaden här. Du har vatten. Om någonting rent kommer i vattnet som gör att det ändrar smak, lukt eller färg så är vattnet rent. Om du har vatten och någonting smutsigt kommer i vattnet som ändrar smak, lukt eller färg så är det nejz, det är smutsigt. Och du får inte använda det för att göra wudu. Ett annat vatten som man inte heller ska använda i wudu som de lärda nämner, det är stulet, stulet vatten. För de säger i att profeten S.A.W. han sa innan Allah ta'ala tajib och ala yaqbalu illa tajib Att Allah är ren eller god och accepterar bara det som är gott. Och stulet vatten är inte gott. Så om någon går in på en affär och skälar en vattenflaska så får han inte göra odo med det här vattnet. Alltså man får inte ens skäla men bara för att liksom, poängtera att man får inte använda stulna saker. Och vissa lärda säger att man, eh, hans bön är ändå korrekt, men han får synd för att han har stulit vattnet. Som personen som har stulna kläder på sig när han ber. Man säger bönen är korrekt, men han får synd för att han har stulna kläder på sig. Sen nämner kärnan en viktig princip. Han säger -assol fil a Grunden i allting är att det är rent och att det är tillåtet. Och den är en jätteviktig princip, om du kollar på jorden så undrar du ibland, är den här växten halal, är det här rent och så vidare. Grunden i allting som ni ser på jorden är att det är rent och det är tillåtet. Förutom om det finns ett bevis som bevisar att det är förbjudet eller smutsigt. Alla säger i början på surat al-Baqarah att han har skapat allting på jorden för er. Och om ni tänker också på de saker som är haram så är de väldigt få. Eller hur? Av alla drycker, det finns bara en dryck som är haram. Det är alkohol. Av kött, det är så mycket som är halal. Och det är så lite som är haram. Gris, hund och så vidare. Djur som man inte ens vill äta. Men det är så mycket som är halal. Och det är en annan princip som man också säger att det som är haram har människan, människan inget behov av. Allah har aldrig förbjudit någonting som människan har ett behov av. Allah har inte gjort orätt mot människan. Utan det är för vårt eget bästa. Gris är skadligt. Fläskkött är inte nyttigt. Därför har Allah förbjudit det. Det är orent. Men han har tillåtit så mycket andra saker. Och allting som Allah har förbjudit, det är dåligt. Antingen 100 procent dåligt. Eller det har en övervägande dålig effekt på människan. Så det för vissa människor när de ser säger ah, då islam, det är så mycket saker man inte får göra. Alla de här sakerna som man inte får göra det är för ditt eget bästa. Och när människan gör de här sakerna då går det åt skogen. Eller hur? Allah förbjuder zina. Vad händer när man gör zinu? Kolla de här eh, alla sjukdomar som finns. AIDS och herpes och jag vet inte vad. Barn som föds och vet inte ens vem deras pappa är och så vidare. Det är en massa saker som Allah måste ha. Så när man håller sig till islam Alhamdulillah, saker och ting går bra Man lever ett fint liv, ett lyckligt liv Alla brott 80% av alla våldsbrott Grundar sig i narkotika eller alkohol Att personen var berusad Det är allvarligt Så det är för människans eget bästa Att hålla sig borta från de här sakerna Och det finns ingen som helst nytta I att dricka eller använda narkotika Eller att göra zina och så vidare Sen säger tjejen att om en muslim tvekar på om någonting är smutsigt eller rent, till exempel vatten, kläder eller en eh, plats på jorden, så är grunden i den här saken att den är ren. Grunden i allting på jorden, allt vatten, alla kläder, alla platser är att de är rena, att de inte är negiss. det finns folk som har lite wisqvärs, de har lite eh, viskningar, alltså de har problem med shaitan. Och shaitan försöker få dem att bli extrema. Så en person till exempel kommer till en vattenpöl och ska göra vodå och så säger sig av, nej, tänk om en hund har kissat i vattnet. Det finns inget tänk om. Grunden är att det är rent. Förutom om du är säker på att vattnet är smutsigt. Om du inte är säker, kallast du får använda det. Samma sak med kläder. Du köper, du får en kläderplagg av någon som inte är muslim. Du behöver inte säga om oh, det kanske finns något negiskt på kläderna och jag får inte använda dem. Jo, du får använda dem. Tills det att du är säker på att det finns något smutsigt på kläderna, då måste du tvätta dem. Profeten sa så när han tog emot ett par strumpor från en kung i Etiopien, Ajershi. Han tog på sig dem och använde dem. Han sa inte till de smutsiga eller rena vad de gjorde av. Han bara använde dem. Och det är grunden i allting, att det är rent och det är tillåtet. Och samma sak om du ska be. Du behöver inte hålla på gå igenom hela marken. Finns det något smutsigt? Du bara kolla, kalla som du ber. Det är lätt. Grunden i allting är att det är rent och det är tillåtet. Och beviset på att man utgår från det här är att profeten Sa frågade som en man som känner att han typ tappar voldo. Han känner någonting i magen. Ja, inte på riktigt men han känner någonting i magen. Och då så sa profeten Sa och det här var gällande bönen: han sa: Du ska inte lämna bönen så länge du inte hör. Att du har tappat wudu. Alltså du har du, du pruttar. Eller att du känner en doft. Du känner att det luktar äckligt. Och den hadithen finns i Buhari, Muslim. Så den bevisar att i islam baserar man på det som man är säker på. Och det som man tvekar på, det skjuter man åt sidan. Det bryr man sig inte om. För shaitan kommer ibland och leker med människan i bönen. Och får honom att tro att han har tappat wudu. Och det här ska man akta sig för. Så om, om man är ren så har man kvar den här redanheten tills man är säker på att man har tappat den och man bryr sig inte om sådana här wiswas okay? utan man baserar evangelionet på säkerhet på det som man är övertygad om sen fortsätter tjejen i nästa kapitel Babel 1 kapitlet som har med tillbringare att göra skålar, karaffer och så vidare för allt det här är ett förord till Wudu. Om du ska göra rådor så måste du ha vatten. Eller? Så det är naturligt att han talar om vatten. Och om du använder vatten så kanske du måste ha en slags tillbringare. Eller en skål. Han säger att alla skålar, grunden i alla skålar och tillbringare är att de är tillåtna. Förutom guld och silver. De här är inte tillåtna. Förutom om man till exempel har lagat en skål med lite silver. Det är tillåtet. Då får man använda den här skålen. Men generellt så har vi muslimer inte guld och silver skålar eller glas eller bestick. Profeten han sa att den som äter från guld, tallrikar och liknande har eld i sin mage. Han har eld i sin mage och han sa det är för dem icke-muslimerna i detta liv och det är för oss i nästa liv. Så den som äter och dricker från guld och silver kommer inte att få det i nästa liv. I paradiset. Man ska akta sig för det. Och här finns också en annan viktig punkt. De nämner här i, i, i fotnoten. att Vad gäller guld och silver. Så kan man säga att det är haram. Att använda för både män och kvinnor. I skålar, i tallrikar och bestick och så vidare. Män och kvinnor får inte använda det. Vad gäller kläder och smycken. Så är det tillåtet för kvinnor men inte för män. Med guld prefetten sa att de hade en silverring vi tillåter med silver att ha silverringar och vi ser inte smycken för det män ska inte ha örhängen och sånt utan det som har nämnts är ring vi tillåter kvinnor får ha guld och silver, halsband och allt möjligt även på kläderna, men män får inte ha dem en gång så tog prefetten sa upp guld i en hand och silke i andra handen så sa han, de här är haram för männen av min umma men de är halal för kvinnorna så kvinnor får ha guld och silke, men inte män och så säger kirchen, det tredje gällande krig krigskläder och vapen och sånt, där är det tillåtet att man har guld om det skulle vara guld eller silver på de här kläderna eller svärden eller vad det kan vara så är det tillåtet Även för män. Att man har ett svärd med ett guldhandtag eller silverhandtag eller någonting. Eller en guldpistol eller någonting sånt. Det skulle vara tillåtet. Ja. Eh, en annan fråga. Får man använda skålar och tillbringare som kommer från icke-muslimer? Mm, får man för det går att gå låna en skål av grannen till exempel. Eller rent. Vi sa generellt principen är att allting är rent. Det var en man som heter Ab Abi Thalaba. Han kom till profeten och sa: "Om han sa vi bor i ett land där det finns ahul kitab, judar och kristna. Får vi använda deras eller får vi äta från deras skålar? Och deras bestick och så vidare?" För de äter gris i dem och dricker alkohol. Och då så sa profeten: "Han Gör inte det." Förutom om du inte finner någonting annat. Men då måste du tvätta dem och sen får du använda dem. Så man ska inte bara ta en smutsig tallrik och äta på. Om du vet att personen äter gris och sånt. Samma sak med kastruller och sånt. Du tvättar dem lite grann om du måste använda dem. Om du har ett val så tar du det som de inte använder. Men det är ganska viktigt för man äter i skolan, man äter av sina föräldrar om de inte är muslimer. Att man, grejerna måste vara diskade. Det är också rekommenderat, och det här är till ett tillägg, att täcka alla skålar och tillbringare på natten. Jag har nämnt en hadith att profeten Salah han sa, Rappul inawa uku att täck era tillbringare och era flaskor typ. Och han sa i en annan hadith, att även om det skulle vara med en pinne, och när du lägger på den så säger du bismillah, eller var du än lägger på ett papper eller någonting. Och det här är på, natt, på, på kvällen, hela natten. När det är magrib så ska man täcka sina skålar och tillbringare. För han sa att det finns en natt under året där det kommer en sjukdom som går runt. Och den lämnar ingen skål eller tillbringare som är otäckt förutom att den går in i denna skål eller tillbringare. Och det sägs att den här sjukdomen är mycket farlig. Så det är generellt bra om du har ett glas vatten på kvällen att du lägger någonting på glaset och säger bismälla. Haditen finns i muslim och den berättar om Jabi. Sen säger kirchen Babel istinja och adab qava'al haja. Kapitlet om att rena sig och hur man ska gå tillväga när man går på toaletten. Och det här är också viktigt, för det har också med wudu att göra. Om en person går på toaletten och inte tvättar sig så är hans bön ogiltig. Om, även om han gör wudu. Om han har en massa nergas på kläderna. Så muslimer, Hamdulilla, de är de renaste människorna som finns. Och För 1400 år sedan blev muslimerna beordrade att duscha och tvätta sig, och tvätta sig efter toalettbesök. Medan för några hundra år sedan, eller lite mer, så låg vikingarna och uträttade sina behov i sina kläder ja? det är någonting som är välkänt och vissa kungar och så vidare i Frankrike för några hundra år sedan de här finaste människorna, duschade aldrig jag vet inte om det var tionde år eller någonting, det var modernt att ha på sig massa puder och vara blek och så vidare alhamdulillah, islam, mashallah en religion av renlighet Det är rekommenderat när man går in på toaletten att man går in med sin vänster fot först. Och att man säger, Bismillah, Allahumma inni audu bika min al-khubthi wal khabaith. Uh, man kan också säga Allahumma inni audu bika min al-khubthi wal khabaith utan att säga Bismillah. Men att säga Bismillah har nämnts i en hadith från Ali radiallahu anhu, där han sa att profeten a.s.w. han sa Sattu ma a'yun al-jinn wa awrati bani adam, idha dakhal ahadahum al an jagkullu Bismillah. Det som hindrar djinnarna från att se Benny Adams aura alltså hans privata delar när han går in i toaletten är att han säger Bismillah Så om man säger Bismillah när man gör det så kan de inte se Men om man inte säger Bismillah Allahu Allah Och sen att man säger Allahumma inna'udhu bikam al-khubdi wal-khaba'if Al-khubbuth wal-khaba'if Om man säger khubuth, damma damma så betyder det Uh, manliga jinner man och khabaith kvinliga jinner och man säger khubh med sukun på bär inte khubh utan khubh hör ni skillnaden khubh och khubh khubh betyder ondska och khabaith blir i så fall onda järningar men man kan säga båda men det är kanske mest korrekt att man säger Allahumma ni'audu bika min khubh och khabaith Och om man går ut från toaletten så gör man det genom att gå ut med höger fot först. Och man ser rofranak. Det här är saker som är rekommenderade. Det är inte obligatoriskt. Man ser rofranak. Alltså förlåt mig. Och så nämner tjechen en hadith som inte är autentisk. alhamdulillahi, anni Den hadithen är svag. Men det räcker med att man ser rofranak. Och så säger kirchen att när man uträttar sina behov så ni vet förr i tiden fanns det inga toaletter som man sitter på men han, man liksom böjer sig ner och lutar sig liksom vad kan man säga mot knäna eller något sånt där. man böjer sig ner i alla fall ni förstår. Så säger han att man ska luta sig på sitt vänstra ben, mot sitt vänstra ben liksom. Och ta fram det högra men det här nämns också att det baseras på en svag hadith det är ingenting som är autentiskt. Och sen säger kyrkan att man också måste ta skydd man måste täcka sig med en vägg eller liknande och om det är utomhus så ska man gå iväg långt från folk som profeten Alessandra Salaam brukade göra han brukar gå iväg långt från folk och det är inte tillåtet att uträtta sina behov på vägar eller där folk sitter eller på ett ställe där man skadar folk och vissa säger också typ där folk tar skugga och sånt under träd och så vidare eh, och man får inte heller vara vänd mot Mekka eh, na, vänd vare sig framåt eller bakåt mot Mekka när man uträtter sina behov som det har nämnts i haditen och då säger vissa att det här gäller bara om det är utomhus där det inte finns någon vägg mellan, ja, typ i, i en dal eller i öknen eller så vidare för det var vissa Habba som sa att Förbudet gäller bara om det är öppet, men om det finns någonting framför dig så gäller det inte förbudet. Det bästa är att man i alla fall håller sig undan från att om man har valet att vända sig mot mecca. vare sig framåt eller bakåt. Och Det är också något för hatligt att urinera i stilla stående vatten eller istället där man tvättar sig. Alltså badkaret blir det för oss. Man ska inte, och speciellt för förr i tiden, då rann ju inte saker iväg utan de ligger kvar. Och det här med stillastående vatten om är en vattenpöl så talar det för sig själva för man inte ska göra det. Och sen när man då har uträttat sina behov så måste man tvätta sig. Eller man kan också använda stenar eller liknande. Papper är tillåtet idag. Man får välja. Man kan ha vatten som är bäst, eller stenar om man är utomhus eller blad, eller papper. Man kan även bara använda papper. De många som inte känner till det, de lärde sig att det är samma sak som stenar. Så det räcker med papper också. Men det bättre är bättre att man har vatten, eller man kan ha vatten och papper. Det är tillåtet. Och profeten sa som gick en gång förbi en grav eller två gravar, så sa han och Här gick förbi två gravar så sa han De här två människorna straffas för någonting Som de inte såg som någonting stort Men det är någonting stort Den ena Brukade inte tvätta sig Då han hade kissat Och den andra brukade springa Med namima Alltså skitsnack mellan folk För att stifta problem mellan dem och så tog han en kvist, delade den på mitten, satte ner den i graven. Så sa han, jag hoppas att deras straff lindras så länge den här kvisten är fuktig. Så det bevisar att det är något mycket allvarligt att inte tvätta sig. Inte tvätta sig alls efter toalettbesök. Alltså bara sig med vatten eller papper som vissa gör i de här länderna. den Islam som vi sa är en religion av renlighet. Och om man eh, använder stenar eller papper eller någonting så måste man eh, det måste minst vara tre stycken. Det räcker inte med en sten eller ett papper och så vidare utan det måste vara tre stycken minst. Och det är förbjudet att använda om man är ute i naturen att använda eh, vad säger man? Rauf, avföring från djur eller benskelett som man hittar ute i naturen. För det sägs att det här är mat till vissa djinnor. Så man får inte använda det här för att rena sig själv med. Inte för att någon kanske gör det, men i alla fall det har nämns i haditen Och man får inte heller använda någonting som har hörma. Någonting som, har, som är heligt eller som respekteras. Alltså papper från, heliga, från islamiska böcker. Eller även mat till exempel. Att man börjar rena sig med mat och sånt. Det här är någonting som är haram, det är inte tillåtet. Och man får heller inte rena sig med höger högerhanden. När man tar bort allting dåligt, då använder man vänster. Och höger använder man till rena saker som att äta och dricka och så vidare. Så på toalettbesöken använder man vänster hand. Förutom om personen skulle vara handikappad eller ha en bruten hand eller någonting. Då är det självklart lugnt. Och när man urinerar så är det bättre att man sitter. Det är bättre att man sitter. Det var det här som profeten s.a.w. alltid brukar göra nästan. Aisha radiyallahu anha hon sa att den som säger till er att profeten s.a.w. kissade stående ljuger eller tror inte på honom. Han brukade bara sitt göra det sittande. Men Aisha radiyallahu anha hon berättar det hon har sett. Och det fanns en sahabi som heter Hudayfa. Han sa jag såg profeten s.a.w. urinera stående. Och det var typ som en slags soptipp eller någonting. Och sen tvättade han sig. Så då ser man att det de motstrider inte varandra utan båda berättar det de har sett. Men för det mesta brukar han sitta. Och då ser de också att villkor här att man, eh, om man ska stå, att man försäkrar sig om att inte skvätter upp på kläderna. Som här var det någon slags soptipp, då sjunker de ner i jorden. Och samma sak, en toalett idag det skvätter inte upp för det mesta. Men om du är asfalt eller någonting så kan det skvätta upp. Så man ska tänka på de här sakerna. Nästa kapitel. Wal an Hur avlägsnar man orena saker? Hur avlägsnar man orena saker? Tjejerna säger då man tvättar eller avlägsnar orena saker från kroppen eller kläderna, eller stället där man ska be och liknande, så räcker det med att det synliga av det här smutsiga tas bort från stället. Det, det som man kan ta bort, tar man bort. Ta i. Och sen, eh, som han kommer nämna, att det är om det finns ett märke kvar efter att man har tvättat så spelar det, det gör ingenting. Det är inte så eh, extremt noga. Och det räcker med att man tvättar det en gång. Förutom eh, hunden, hundens saliv måste tvättas sju gånger om det är skålar och sånt. Eh, den första gången så skrapar man med jord i den här skålen och sen tvättar man sju gånger med vatten. Ta i namn Men det finns ingenting annat när som man måste tvätta sju gånger. Okay? urin eller mensblod eller någonting. Det räcker med att man tvättar det så att det går bort liksom. Och det här bevisar att det finns olika nivåer av najassa. Och det här är det orense som finns på hela jorden. Det finns ingenting där muslimerna har blivit beordrad att tvätta sig sju gånger eller tvätta i den här grejen sju gånger förutom hundens saliv. Och forskarna då säger att hundens saliv innehåller bakterier som kan överföras till människan. Som endast dör genom att man gör den här processen. Att man använder jord. Sen vet jag inte om det är tvättmedel och sånt funkar. Men i alla fall om du är i naturen och använder jord. Så tar man död på de här bakterierna. Och tvättar sju gånger. Så säger jag vad är det då som är smutsigt? Jo, det är människans urin. Och vi lägger till bevis här baserat på hadithen som berättas av Anas radiyallahu anhu att en man från beduinerna och ni vet beduinerna de hade inte så mycket kunskap om islam de levde långt ute i öknen och kom ibland in till stan och som beduiner man ibland väldigt sträng och man liksom har inte så mycket koll på saker och ting i alla fall den här beduinen han kom in i profetens moské al is islam och ställde sig och kissade i ett hörn inne i moskéen så sahaba De blev typ Vad håller du på med att Stoppa honom Och så vidare Och då så sa prefeten Låt honom vara Låt honom Göra färdigt Det han gör Och sen när han var färdig Så sa han till mannen Kom hit Och så sa han Det här är moské Det passar inte För att göra såna här smutsiga saker Utan moskén är till för Att läsa koran Att be Och göra dikir Och så sa han till sahaba Häll en vatten med hink På stället där han har kissat Och då så sa den här beduinen för han typ tyckte att sahabat var skulle de stoppa mig för oss han sa, och Allah har rahma över mig och Mohammed och ingen annan och så sa profeten sallallam du har begränsat någonting stort alltså allas rahma är inte bara för dig och mig utan det är för hela mänskligheten men i alla fall de ser här att eh, profeten sallallam använde då rifq, han var väldigt mjuk mot den här mannen, för han var okunnig och så måste vi också vara, om någon är okunnig så kan du inte vara så här hård och sträng vad gör du? Är du galen? Är du dum i huvudet? Nej, han lär personen på ett fint sätt. Eller hur? Och så sa han, vad var visheten med att han inte sa åt honom att sluta? De säger att en person som är väldigt kissnödig och du säger åt honom att när han kissar att sluta, det kan skada människan. Det kan skada människans eh, vad säger man, urinvägar och så vidare. Och de sa också att om de skulle börja slita i honom och ta ut honom så skulle kisset komma på massa olika ställen i moskén. Och då skulle man inte veta vart man ska göra rent. Men här var det väldigt lätt, det var ett ställe, du häller vatten, det är borta. Det sjunker ner i sanden. I alla fall, haditen bevisar att urin är nejis, det är smutsigt. Den andra saken som är nejis är människans avföring. Baserat på profetens hadith, alayhi sallam. Om någon av er trampar på någonting smutsigt med sin sandal så ska han ta bort det genom att skrapa på jorden. Okay. Och vad som menas med smutsigt, det är självklart avföring. Så det här bevisar att det är smutsigt. Och så sa han att jorden renar. Så om man får någonting hundbajs så räcker det med att man eh, gnuggar den mot sand eller mot marken. Liksom. Så försvinner det. Och sen säger kirchen, blod är också smutsigt. Men lite blod är någonting som sharian överser. Och det finns lite olika åsikter gällande just blod. Och uh, en korrekta är att blod inte är smutsigt för människan, inte alls, vare sig mycket eller litet, för att det finns inget bevis för det. Och eh uh, bryter inte heller wudu. Det var två sahaba eller det var en sahabi som bad på natten. Uh, och det var krig. Man sköt honom med pilar i benet, tre pilar, och han blödde jättemycket, men han fortsatte att be. Så vissa av de lärda som Cheikh Albani säger att det här är ett bevis på att blod eh, inte bryter vodå. Och det är inte heller smutsigt för då skulle han avbryta bönen och tvätta bort det här blodet från kläderna. Ta er. Förutom mäns blod, det är smutsigt. Och med eh, när man slaktar ett djur blodet som forsar ut när man slaktar är också orent. Men inte blodet som ligger kvar i köttet och i ådrena. Utan blodet som man som tums ut. Det blodet är orent. Och sen vad gäller djur. Alla djur som är haram att äta. Deras urin och avföring är också nejis. Vilka djur är det som är haram att äta? Shenzir <könlär> <Ja. könlär> ja. ja. ja. Kälb Men Om vi tar en mer generell Nej, inte köttdöter Han sa klor och han sa ja, Vad sa du? En niab, huggtänder Alla ja. djur Det säger profeten Alla djur ja. som ja. har niab, huggtänder Och klor Mikhlab eller trogjorda vattenmiklöp också. Fåglarna som har klor. Så generellt då, det blir hund, katt, grävling, björn. Allt sånt här är haram att äta. Och fåglar som har klor som de jagar med, som ön, falk och sånt, får man inte heller äta. Så de här djuren, lejon och sånt, deras avföring och urin är smutsigt. Men så kommer en annan viktig fråga. Vi sa att hund till exempel, hundens avföring och sånt, är nejis. Hundens saliv är eh. En annan fråga är då att röra en hund. Pälsen, är det smutsigt? Nej. Ja. Det är en viktig fråga faktiskt. För det händer ofta när hund går förbi dig, bussen och så vidare. Ja, det finns någon som säger att hunden är blöt. Men ni kallade det korrekta. Det korrekta som Ibn Taymiyya säger att hundens hud, eller vad säger man, päls inte är smutsig. vi håller oss till bevisen, det är salivet och avföring och urin för det finns inget bevis som säger att det skulle vara smutsigt utan det finns snarare en hadith som säger att hundarna under prefetens tidsavstånd brukade springa in i moskén och rulla runt i moskén och så sprang de ut och här brukade inte göra rent på moskén utan de bara badade Ta bada Nej, det finns många, det finns massa olika åsikter i de här frågorna, men vi säger källa det som vi eh, tycker verkligen var det korrekt i För annars kan man sitta och prata hur mycket om vad som helst. Och säger kyrkan också att alla ro, eh, de här alltså lejon, tiger och sånt, det är också smutsiga. Och sen säger kyrkan att allt själv dött, eller mäta det är också Neji's. Förutom människan. Och det som inte har mälanäffselarho särskilt Det som inte har flytande vätska i sig. Och fisk och gräshoppor. Det här är rent. Alltså, om du hittar en självdöd ko. Då är den Neji's. Den har dött på grund av gammal ålder. Eller den fick en sten i huvudet och dog. Den snubblade och dog. Det här är nejis, du får inte äta det här köttet. Och hela djuret är nejis, du får inte liksom använda det. Förutom, det är tillåtet att ta bort skinnet och rena skinnet. Profeten sa som han sa Vilket skinn det än är som har behandlats har blivit rent. Och det spelar ingen roll vilket skinn det än är. Om det har behandlats så har det blivit rent. Och vissa lärda sig till och med grisens skinn. Om du har behandlat det så blir det rent och hundens skinn och så vidare. Men andra säger att det är bättre att hålla sig borta från just gris och hund och sånt. Men generellt, skinn, om det har behandlats så blir det rent. Därför får vi ha skinnjacket till exempel. Det här djuret är inte slaktat, Eller hur? Så det är ganska viktigt att känna till. vilka oss? Det är bättre gris är att mocka, det är bättre att hålla sig borta från det. Men vissa lärde sig att haditen är generellt är ju med i bin Dubeg faqa tuhir. Vilket skynd det är. Alla har det. Uh, Så allt själv dött är haram. Att äta och det är smutsigt. Nejis. Förutom människan. Människan är inte nejis om han dör. Profeten sa sedan om han sa Al-mu'min la jan juz hayyan wala mayyitan. Den troende blir inte origen vare sig han är levande eller död. Så man, om man rör en död människa behöver man inte... Tvätta sig och så vidare. Sen säger han också: Det som inte har någonting flytande blod. Och vad de menar är myggor, flugor, kackelacker, skorpioner, myror. Om man dödar en sån så är den inte smutsig, den är inte nödis. Profeten Alis 2 0 0 1 med fluga kommer eller 1 i 1 vatten så ska ni doppa ner flugan och slänga i väggen. För i ena vingen finns det botmedel och i andra finns det en sjukdom. Okej? Okay? Och det här som han alla är något som forskarna idag har bevisat. De ser att flugan bär på ett slags virus eller bakterie i ena vingen och botmedlet finns i andra vingen. Hur i hela världen kunde profeten Mohammed som alltså sedan veta det här för 1400 år sedan? Ja? Förutom genom uppenbarelse, eller hur? Och de säger, subhanallah, de säger också eh, det finns en annan på hadithet, han säger att flugan typ den stört landar på vingen där det finns sjukdom så den, den kommer alltid typ först ner i vattnet eh, non, så man liksom vad kan man säga rena vattnet genom att doppa flugan och slänga iväg den. men man måste inte dricka vattnet om man tycker att det är äckligt så behöver man inte dricka men om man inte har mycket vatten så kanske man inte har val det är tillåtet men det är inte ett måste no, så om man slår ihjäl en fluga eller fluga så är det inte smutsigt även om det kommer lite någon fläck eller någonting det är inte nejis och samma sak här fisk och gräshoppor de är också halal att äta även om de inte har blivit slaktade och de är självdöda alltså. Så är de rena. Och tillåtna att äta. En annan fråga som kanske är värd att nämna. Vi har sagt fisk. Vad säger vi om allting annat i havet då? Räkor, krabba, kräftor. Vad heter de? Bläckfiskar. Och så vidare. Är de halal? De är halal namn. Allt i havet är halal. Namn. Alla nämner i Koranen att det som man fiskar är halal så det, de säger att versen är generell allt som fiskas är halal men sen kommer frågan det finns djur som lever både på hav och på land som sköldpaddor, krokodiler och så vidare och allahualam där säger de lärda att man kollar på vart djuret lever mest om djuret lever mest på land som vi har pingvin eller någonting då eh, faller det inte under, under denna bestämmelse. Då måste man slakta djuret. Men om djuret eh, för det mesta lever i vattnet. Och ibland går upp på land. Så är det halal att äta även om det har dött av sig själv. Men här är viktigt. Många människor tror att vi har nämnt huggtänder. Eller? Att haj är haram. Haj är halal. All fisk är halal. Förutom om fisken skulle vara giftig. Som blå fisk som finns i Japan. Om den är giftig och kan döda så får du inte äta den. Men generellt, all fisk är halal. Det spelar ingen roll om den har världens största huggtänder. Den är halal. Och även om den äter andra fiskar, om den äter människor. Vad den äter fisken i sig själv är halal. Okay? Och vad gäller urin och avföring från djur som är tillåtna att äta, så är de det, det är rent Alltså Kobajs Kamelbajs och så vidare Det är rent Det är inte orent Men det betyder inte att man ska typ Inte bry sig om det Utan det är självtalt att man tar bort det från skorna Men det är rent Det, är inte, det räknas inte som orent alltså, Vad är det som är halal? Typ lamm, får, jätter, ko, kalvar, tjurar Hästar är också halal att äta Kamel är också här lär att äta och så vidare. Deras äh, avföring är då rent. Kanin också. Okej? Okay? Äh, en till sak som är smutsigt som tjejen inte nämner, det är el-medi el kan översättas till försats. Om en man äh, blir upphetsad så kommer det ibland ut någonting vitt, kletigt och genomskinligt. Inte sperma, utan något som kommer ut innan. Det här är också smutsigt. Fast inte, jätte, inte jättesmutsigt. Profeten alltså, han sa att om man får det så ska man göra om sin vodou och skvätta vatten på könsorganet. Det finns en annan som säger tvätta. Men just det finns en som säger skvätta. Vilket bevisar att det inte är mycket smutsigt. Det som är mycket smutsigt måste man tvätta men i alla fall det bryter oro och det är orent och el är det som kan komma ut efter att man har kissat ibland någonting kletigt också det här är också orent, det måste man eh, tvätta bort men vad gäller mannens eh, sperma så är det inte orent det är någonting rent för de eh, säger att profeten sa eh, Aisha sa jag såg honom gå ut till bönen och jag såg fläckarna på hans kläder från sperma och jag hade bara skrapat bort det när det hade torkat så hon skrapade bort det med naglarna. Och om någonting är så räcker det inte med att man skrapar bort det. Utan man måste tvätta bort det. Vilket bevisar att det är rent. Och ett annat bevis på att det är rent är att människan är skapt från det här. Och hur kan människans grund vara nejis? Eller hur? Människan i sin grund är någonting rent. Från början till slut. Nej, vad gäller också barnens urin, spädbarn. Profeten Sallå han sa, Jobsalom i Bolidjärje och Jerusalem i Att man tvättar den lilla flickans urin. Men vad gäller pojken så räcker det med att man skvätter vatten. Och här säger de, vad är då gränsen på babys? Det är barn som inte äter mat, självmat. När barnet börjar sträcka sig efter mat och stoppa in i munnen då är hans urin smutsigt. Vare sig är hans eller flicka. Men flickans urin är alltid smutsigt. Det spelar ingen roll hur liten hon är. Hennes urin är alltid smutsigt. Men vad gäller pojkens urin så räcker det med att man skvätter om man får det på kläderna. Och det är också något som forskarna har kommit fram till att eh, flickans urin innehåller mer bakterier än pojkarnas. För de här vet de, urinvägarna är mycket kortare och så vidare. Allah och så säger kyrkan, om man har tagit bort det som är nedgis vad det är en av de här sakerna så räcker det med att man eh, tar bort, man har renat det här stället då. Det spelar ingen roll om det stand, Det finns kvar en fläck eller doft. För profeten som han sa till Khaula, den gällande mänsblod mm. Det räcker med att du tvättar och att det finns någon fläck kvar spelar ingen roll. För vissa kan tänka att om du tar en klädesplagg med typ mänskblod på och tvättar det med vatten så kommer det ändå vara rött eller hur, det kommer finnas blodmärke kvar, det här spelar ingen roll man behöver inte tvätta dem i 90 grader och så vidare, utan det räcker med att man tvättar dem med vatten, och det spelar ingen roll om det finns någonting kvar, och det här gäller allting som energis du tar bara bort det som är, du kan ta bort och om det finns en fläck kvar eller doft så spelar det ingen roll islam är inte så där svårt Ja. Eh, och där slutar det här kapitlet och vi eh, avbrunder här för idag och fortsätter inshallah och nästa gång Wallahu ta'ala alamu sallallahu ala nabina Muhammad